Peste care, însă, deuduse o nepastă cât se poate de mare. Șoarecii îi nepădise casa. noapte de ce făcându-i omului tot soiul de pagube și tulburându-i tihna. Nu mai putea omul să trăiască de răul lor. Ce nu încercase el să-i alunge, dar în zadar. Șoarecii veneau mereu, la fel de lacom și fără rușine, așa cum o să vedeți și voi în date. hop hop hop Domnul na cu roș la culme vit Să cântăm, să git să cântăm! git git pentru git și git git git tit tit tit tit tit tit tit tit tit M-apucase un sughiț până să ajung aici Că un diavol de montan cu mustația de aici, cel din curte roșcovan. Da. Râdeți voi, dar ce-am pățit e... Nu fusese de glumit, nici nu vă încipuiți! Ia o Ce ai spune, bătrânică? Știu că ție ți este frică și de umbră, vorbă veche Ești grozav de nai perechi. E... vă rom, nu vă săbiți! Ghiț, Chit și Pentru ce vă amestecați? Prost crescuți Împielițați Spune, babo de ce-a avut ai cu potaia Ce potaie? Cu motanu? Cu motanu roșcovanu? Cu motanu dolofanu? Cu motanu prostovanu? Bihlivanu Foțomanul Iar vorbiți? Chit și chit, chit. Chit, chit, chit Tu plecasă-și la Dugheană după o leacă de tutun Obicei urât nu, obiceiul este bun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 când șopronul cu pricina, unde se găsea slănina, cu motanul m-am Motan? <gri> ce Cei de glumă dezburdați, prost crescuți Și ce căuta motanul? Mirosise hoțomanul când șopron sunt lucruri bune și venise? Nu mai spun! Și venise la vecina să-i da gata el slănina. Ia uzi vorbă, prostă, ia uzi vorbă pe grifa m cu el acolo. Eu aici, motanul acolo. El.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 Bine că scăpași, oh, oh El stăpâni acum acolo, iar eu și acum, sughiți speriat noi Nu-i nimic, băbușca mea, bine că ai scăpat așa Dar ce facem cu slănina, spânzurată de vecina în șopron de o E, bine că ai scăpat și așa, că aici la noi în casă avem bunuri Lasă, lasă, avem bunuri în dulap și-o mânca o, o, o ceozvârtă de friptură moale Și ca băutură Lapte dulce într-o oală <gântări> Și mai este și Zbântână Să ne ajungă o săptămână Să ajungă bum, bum, bum. Și mai este Și mai este niște brânză de burduf <gântări> Deci la noapte fără veste Vom da buzna îndulată Vom da buzna <gântări> <gântări> <gântări> <gântări> Și stăpânul iar va fi necăjit <gântări> Pace, iarăși nu-i vom da noaptea întreagă. Cu amar și cu năduf se va plânge. Haideți, dar să-i întindem ora tutur tuturora. Că ne o spăta la noapte cu friptură și cu lapte. Vom avea săptămână brânză bună și smântână. Brânză bună de burduf! Nu vă închipuiți cât de bine Cântați și vă înveseliți. Și șoriceii noștri întinseră o horă mare, tropăind, țopăind și chităind cât de ținau puterile. Dar în toiul veseliei ușa se deschise pe neașteptate și în prag se vistă pânul casă împreună cu un vecin al său. Șoriceii fugiră înspăimântați care încotro.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 ei mă pomenesc. Ține-te alergătură, Ținte pânză, Ținte gură, ținte sfadă, pe tus patru chioț, benghe. Ca la teatru. Nu glumi, nu-i de glumit, că sunt tare necășit. Botul își bagă în toate cele, în castroane și nulcele și mănâncă și îmi spurcă tot ce este în dulap. Stau plouat cum stău o curcă, tot spunând un cum să scap. Păi, cine, nu e greu. Îți dau eu motanul meu. Crezi că la ceva e bun?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 Însă, ce să zic? De-i faci o încercare, n-ar strica nimic. Hai dreptate. Ce să strici? Să încercăm în vecine. Au zis și, mă părdalnic Ține mm. minte bine. Ca un trântor, toată ziua dorm și caști mereu. Nu veghezi în fața casei. leu. De mâncat, mănânci cât șapte. Poți de într-una am faci mm. Nu, no, cred că n-ai dreptate. Stai frumos și taci. Uite. Hai să vii aici, să salungi. Iar de-i face vreo trăsnaie, află că ai să ajungi fără căpătări pe drumul. Te gonesc din casă, înțeles ai? de delele, te cunosc, eu lasă. Azi ai mai făcut vreo poznă, cum-ți obiceiul? mi Foarte bine. Calminte, uite-te tv Ce o fi în curte? Pentru ce striga vecina? Haide! Cine? Cine? Cine? Cine-i Hoatămanul? Cine-o fi? Cine să fie? Cine? Și-i căutați-l, căutați-l, iei prin vreodare! Ei, poftim, mângărițatul, încă o drăznaie! uite Uite-l! Uite-l! Uite-l! Uite-l! Uite-l! uite Vai, tâlharu! Vai, Vai, slălina mea! Dar cum fosti cu slălina? Ei, Doamne, cum să fie? Într-o împrinsă în magazin și motanul. Hoțomanul pe hlivanul. Iau! A fugit, a fugit după el să nu-l lăseam. Hai, zării, zării cu toții blanii! Văzu-și vecine ce-a împățit? Văzu-i vecine. Pe hlivanul. Ne cază-l dumneata cu șoarici, ne cază eu cu hoțomanul. Uh, de mâine la alung din casă. Și poate și eu am să scap de șoarece ce nu-mi dau pace și intră buzna-n dulap. Cum? Nu te am spus? Vezi brânza asta? Hmm. În ea casa să pasta pasta pun prafuri de la spițerie amare. Pii, o groză chiscane Chizcanii de lor în lumea largă vor mă hmm. Noroc atunci. Te las cu bine. Mă duc să văd ce cu motor. Să nu te necăjești vecii!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 Nu vorbiți Venirea la ta Să nu vă potigniți în nas Veniți cu toții mai încoace E liniște E umbră Pace Stăpânul doarme somnul bun Buștean Doarme <gână> Să tune fulgere să plouă El doarme tun Vă arăt eu vouă. Ce zarvă mai făcea vecina Povestea cea cu slenina. Dar nu știu ce tot flecărea stăpânul cu vecinul Ha, prosti.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 Priviți la om cum se preface. He, he, he. stimate domn, să fii pe pace că nu mă păcălești pe mine. Oi, marjde, dar... de sunt ruti, rușine. În noaptea asta ne culcăm flămânzi, dar mâini ne o Așa e că o să ne lăsați lor! să aveți, să luați. Yeah. Domnul n-are Danul nare cu roș la culme Să git să git să git git git git git git git git git git git git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 Domnule, te-a scărmânat vârtos pe ceafă și pe șale stăpânul dumitale. La trevorbind, ai meritat, căci vina de a mânca slănina este o faptă foarte proastă. Sau. Miau! Nu mă întrerupe. Fiindcă vina de a fi intrat în magazin la vecina, el nu crâgni. O atâl hărie sau. Miau! și o pe cât de grea se cuvine. Să mulțumești că ce ai scăpat de a fi pe drumul realungat. Era sătul vecinul biet de dumneata Căci ești șiret, ești leneș, neascultător, ești mâncăcios, rofăcător De tot mereu te ții Tăcere nu crăgni Vecinul meu are dreptate să-ți facă și să-ți spună toate cele Ești bun numai de rele și nu ai nicio calitate mm. Ascultă bine, nu te uita urât la mine Să știi de acum că sub soare nu loc pentru trândafi Iertare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 să mântui casa de chițcani, că toată noaptea ți sobor cu să-i Să nu omori! Să te ferești să-i strângi de gât, doar să-i gonești. Mă bizuiesc, așa-i pe tine, ca să mă ascult. Lăsați pe mine! Iar dacă mă vei asculta, stăpânul tău te va ierta. Alminteri te va izgoni. La rândul eu te o Ce? Poate ce-o fii Vai, nu, nu, iertați, stimate domn, că scai așa fără să vreau Te cred, calminte Mierlau, mierlau, mierlau, Eu, domnule, sunt disposit sunt păzit ori ne-a Mielau, mielau Să-i întrebați și pe dușmani Ce bine-i prind pe Laude, văd, că ești bun. Vă rog să credeți ce vă spun. Sunt printre cei mai iscusiți în tot orașul. I-ai auzit? Mm -hmm. Așa, ușor. Sunt ei în vizuina lor și au să iasă din bârlog, să fii cu grijă. Ja, vă rog, niciun moment nu vă îndoiți. Sunt strașnic eu. Eu am să dorm fără de teamă, iar dumneata să baște de seamă să nu te facă de rușine familia Chitzchitz. Pe mine? He. Să stai acolo pe covor. De obicei ei vin ușor cu uci și riți, cu pași feriți. Hi. Și când s la la dulap... Ha. Dar nu-i omori, fiindcă nu vreau să împac fac păcat cu ei. La... Vreau numai să-i alungi no. din casă. Îi lasă-mi pace de malasă și ei pe mine să trăiesc. Atâta vreau să-i izgonesc. E, acum sunt obosit. E Dormiți, vă rog, stimate domn. Mielau, lau! mielau. lau! Mie lau! Eu, domnule, sunt disgusit. Sunt mi părăzi turnea, dore mii. mi să-i întrebați și pe Dușman, ce bine i prin pe șoopan, mi Cu-l bizuindu-se Pe făgăduielile motanului Și gândind că gospodăria lui Se află în strașnică bază Dar abia lipi geană de geană Că motanul cel lenevos Ațipi și el Nu mult după această faptă Familia chit, -Chit se ivi tiptil din vizuine, Gata ca totdeauna la noi prădăciuni <much> Aia nu va mai zbenguiți! crescut, Afurisiți! Repede și fără gură! La dulap avem friptură! Și avem pe săptămâna lapte dulce și smântână! Omul doarme somnul bun! Buștean! Butuc! Chit doarme dul. O să mâncăm acum cu spor! Stați, stați, stați! ce e acolo pe covor? E motanul cu slămina! Ah, ce mai spaimă bată vina Sformele e mâncând pământul Cum mai doarme bată-l sfântul E motanul Prostovanul Prostovanul Noi am fost mai înscusiți A vrut domnul să ne prindă și a nimerit vrut domnul să ne prindă și a nimerit în Pate hârmăna aia, adormiți-te-mă ce O, pricep, dormi, potaia, stai tu, javră, ți-arăt eu. Dorm buștean și dorm pământ. Ce, chiscanii? Unde se dorm butuc? Nu-ți e rușine? Înțeleg de ce vecinul s-a fost de tine Dormi în casa mea tălhare, Iar chițcanii vin Iertare Mâini stăpânul te-ogoni când <sus> spravata va ști Te-ogoni la drumul mare M Am greșit, mă rog, iertare -a Înțeleg abia acum că dreptate de însulare să se sature Iertare Ce făceam dacă intra în dulap chițcanii? Miau. Am acolo de mâncare lucruri bune Miau, iertare Am să stau orice ar fi până mâine Zor de zi, păzitor dormit. Iertăciune, am greșit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 Somnușor, estimatii, Domnul. Nu e vorba, n-ar fi rău ca să doarmă cât mai e greu. E, ce spunea Domnul? care? lucruri bune de mâncare. Nici carne, nici că ai lapte... Laptea-n băuta-s Poate nici că ai Nu am mâncat de săptămână. Ce spune eu? Este o lună? Și smântâra tare bună Doarme în tunea lui cei pas Are casă, are masă, are totul destulat Pe mine m-a certat fără ca să-mi dea nimic Dacă aș gust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 Facem de-acum pace Ne-am fost gândit Și ne-am vorbit și sfătuit Când tihna și pace Ca frații vom trăi De la hai, hai, cu noi Că nu mai e război De-acum ori și ar fi În pace vom trăi De ce stăpânul? De ce hapsânul? Să-l chinuiască, să-l necăjească Pe mătăna Pe nenea nașul și chit și S-au dus complete si acum, între noi, motane, o mică socoteală. Hei, prieten, te-ai făcut cu ei.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 un blaseș singur mai de mult miau afară din casa mea potaie să vezi tu mâine ce potaie vecinul meu are să se dea afară Sunt din casa mea. tu te înfârtin dute, te băiete scăpai de măța care îmi detene și bătai de cap dar de ce l alți cum am să scap?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 De ce tu taci? Cum e? Trebuie dai din cap și stai tăcut. na când să-ți dau ghez. Am înțeles de ce taci ca mormolocul. Brză, a stupă ciuc! Da, de unde o șter Ah, atunci o găsiști. Unde Aici? Spune drept. Știam eu că ești deștept. Priceput în toate cele. Dâm -mi și mie sufletele. Te știu plin de bunătate. Dăm -mi și mie jumătate. Nu <gânt> știam că-i nă dar așa zgârcit și rău, să mănânce singur și acum n-ai poate o găsi tocmai un bubleț de corb.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 -mi și mie jumătate mm, Ce hap sunt și ce vulpoi Bătă-l focul de cioroi că nu vrea să-mi dea nimic mm, Stai să-l iau cu și șiretlic <laughs> Și zi, nu te înduri de mine Bine, sufletele, bine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 Nu ai glas! Și e păcat! Vezi? Te super! Am știut! Nu sunt suflet prefăcut Ce am în gușă și în capușă! Dreaptă sunt mereu din fire! Nu minciuni, nu lingușire! Deci, nu-ți fie cu bănat! Nu ai glas! și e păcat. Eu spun totul, hodoronc Nu am grație. eu? <gântu -mă> <gântu -mă> ah, ah, Clon? Ține-te de cloncănit, corp cu glas podorogit Asta nu e cu dreptate, deși mi și mie jumătate Poți să mor! nu-ți dau nimic! Dă-mi și mie o bucățică Da? Dar eu nu te-am rugat să-mi dai și nu mi-ai dat niciun sfert și niciun pic Pânte am luat cu un șiretlin. Pânte să-i ia? -mi, ia -mi, Tronc! ai vorbit Pânte! Pânte! Pânte! Pânte! Pânte! Pânte! de când vorbim! Pânte! de Pânte! Pânte! Pânte! Pânte!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 Oh, ce ar Și ce zevzec! Ce șiret și ce hain! Oh, dar tot eu de hacă-i vin. Ah, motanul. Bună vreme. A asta de tot geme. Ce cum ai ce ai pățit de ești astăzi jigărit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 Or și ce să-mi fac? Nu te pierde așa cu firă Lasă că o să treacă Se va îmbuna stăpânul și iar te-o primi Nu, nu mă mai primește or și ce ar fi, tare-i Ei, curaj, curaj, cum metre Că doar ești bărbat Hai mm. să dai dacă o să cauți iarăși de vreo casă Că doar nu e toată lumea cum crezi, dușmanoasă de motan, la urma urmei, oamenii se folosesc. Da, dar casă ca aceea ce am pierdut nu mai găsesc. Și cum fuse de ești bun? Vorbă lungă, ce să spun. Doar atât că eu acum sunt fără vreun rost pe drum. Nu, ascultă sfatul meu. Găsești case. Iau, e greu. Poate dacă dumneata bună precum ești, ai vrea găzduire să îmi dai... Nu mai du mai lipsei. Și de nu-i cu supărarii. și ceva zău de mâncare. Că stoma cu O să-ți dau colac prăjit. Sunt flământ grozav, Îți pui. Mă mai puneți pofta în cui. <gântul> Vai, cum metre. Știi prea bine că nu-i nimeni ca mine de miloas.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 dar atunci ce mă sfătuiești? Ai, la naiba, caută și ai să găsești Nu mai m-a pe mine ce-am pățit când ai venit Cum un blestemat de corb, că ne cazui ca norocul, totdeauna orb de așa când nu gândești Ce pățiși? eh Mi-este silă Caută și să găsești cât e lumea supărare mm -hmm. Stai puțin cu mătră Cei? Am găsit bancare, niște brânză, nu-mi prea place dacă n-ai ce face Stai cu metre, nu te atinge E o travă? Nu e o travă, prafuri amărui Ce mai miros M-a lovit strănutul Corbul prefăcutul să-și bată joc de mine azi a încercat De la spiterie prafuri el a cumpărat și-a făcut un chemotoc Însă am avut noroc, am avut noroc și basta Zicea că din casa asta a fost brânza zvârlită. Poate nu bag laba în foc, însă... Hei, Ce? Că am noroc! Prînză El mi-a spus Ca să-i prindă Că Ce tot spune? S-a prostit Praf, da, mi-am amintit A ce se bucura așa? Da, da, nici vorbe. Îmi spunea. Îmi spunea de adevărat. Ei, e nebun chiar delegat. Îmi spunea o întâmplare, că ar fi pus praful amar. Da, ce, cu tine, ta că soareci, ei bine, o să încerc și poate, dar.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 Șoarecii potropiseră gospodăria Stătea de vorbă cu vecinul său Privind cu mâhnire cum vine amurgul Și gândindu-se Câteva mai avea de pătimit Din pricina tâlharilor cu dinți ascuțiți Uite că s-a întunecat S-a lăsat noaptea în pripă Iarăși nu o să dorm o clipă Și de ce? A, da, uitai Toți se țin într-una? Sky! Pată-i de afuriziți. Pă-ați noapte. Și eu. I-auzi, încep trăznaia. Pă-ați noapte cu potaia de muătan. i am dat eu lui. O fi colindând haihui și flămând și fără casa. ducă -se! nu mai în pasă. Nu-mi e milă nici atât. Păi, mă umplusem până în gât. Și cu drept cuvânt vecine. Să vedem cine îl va ține, nu mai pozne să-i facă. Dacă se îndreaptă, dacă vine iarăși pocăit, iertățiune, am greșit. Dacă într-adevăr va fi, cum se cade vrednic și... aș bat nu știu no, și rău era din fine. E, nu se știe. S-au văzut lucruri mai de necrezut? Poate că Motano acum a lungat cum mie pe drum...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 Nu știu de ce și eu. De, ai dreptate, e mai greu. Văd și eu, nu vor să iasă. Casa mea nu mai e casă. Își făcură cuip și stau. Razna în lumea-mi o iau. Mi-e lehamit mi Tu mai aștept. Ce să aștept? Sunt grozav de-afurisiți. Toată noaptea-i trag. <fie>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 să mă odihnesc în pace, iarăși voi nu mă lăsați. Precum văd o nici acum n-am să pot să dorm, îmi pare. Ce poftește, ești în hare. Să nu te văd o clipă! Uite, domnule, că am privă venit iar în casa mea. Ești bandit, E Coțule de drumul mare, nicio vorbă că acuși Nu te ajunge ce-am făcut și... Mm. șterge iute, de ce mai stai? Un gaz de o noapte numai Eu să adăpostez dușman. Vă Cap casa de chițcan? Aha, tu pui de lele, doar păcător de rele. Merit, domnule, că am fost leneș, mâncăcios și prost. Doar la rele, iscusit. Dar acum m-am pocăit, că am văzut cât e de grea viața singur. Ai mâna. Da, mai rău decât atât. Greu e traiul și urât. M-am gândit întreaga zi să-mi răscumpăr vina. Și...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 Am acum un leac. Sigur lui-i venit de hac. Dar ce leac? Cu iertăciune veți vedea, nu vă pot spune. Dați-i numai un regaz. Batelvina are haz. Îi fac voia, nu-l descos. Dar de o ieși pe dos... I-au zis, să scătai de strigatul lor obraznic, Mă-i cu și praznică. E, veritor și ce o Eu mă culc. Dar stau la pândă. Stați, vă rog, la pândă în pat. tu mai știi, s-o fi îndreptat. N-ai să adormi, nu așa? Nici o clipă, veți vedea. Și nici o să se facă în dulapul. Să mor dacă voi mai face iar prostii. S-o pocăit, mai știi? Acum, aia să nu... Nu, și nu mișcați, vezi, vedea ce le voi face <fie> <fie> Și dând ascultare motanului, omul se lungi în pat prefăcându-se cufundat în somn al Otanul, neșteric coloșul de brânză pe care l-a duse cu sine, îi dădua o înfățișare arătoasă, îl ascunse în dulap și se așternu pe veghe În scurtă vreme, furii se iviră și ei din tainița lor întunecoasă He he he, he he he, știe Domnul pentru ce și să zicem mulțumiți Chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, Să cântăm, să cântăm, să Bucur hi hi hi, Adulat. Să mâncăm? Mă rugăm că nu sunteți calici Păi e motanul e aici Dar să nu ne audă, domnul El se luptă acum cu somn Doarme Domnul, e ca bușteanul <coughs> Uitați-vă, motanul <coughs> <coughs> Remurați, doar nimic Hai, mă înghețați frica Sist, pe om să nu-l sculem Doarme Se ne ospătăm ce o vorba, ce o formă, că Vezi, știam, plecase și... Noi... Da, dar m-am întors la voi A, Ne paruse așa de rău Da, stăpână de rău, m-a bătut și m-a Noi... Însă eu... Tot am venit și v-a adus ei cu sârg o tortiță de la târg O tortiță? Ce, ce? Tăcere, nu vorbiți. tot nâtng este Roșcovanul. Roșcovanul. Iar ca frații o să fie. Iar și o să-l pcălim. Haide, uite, nu mai stați. Luați-o și vă înfructați. Că suntem înfometați. Mulțumim. Mulțumesc. Domnule, ce? i-am păcălit? A purici. Ați scăpat pentru veciei de familia chitz Bravo, bravo! Domnule, priviți la ei cum se strâmbă de urât, dar le pun și la Am vrut, dragă! Da, bă, dragi, te chimpuiți! Domnule, deschideți și unde? N-aș fi fi, Bravo! Că-și mi -ai arătat că acum te-ai dreptat. Arătata-i vitejia. Mi-am făcut doar datorie. S-au făcut-și cu prisosință, cu avânt și Ei, eh, Acum mi-ai dovedit că, în sfârșit, te-ai pocăit. Era timpul. Mă-ntrecusem. Liniște! Nici nu crezusem că așa iute o să scap și când am să stau. Ce răsplată vrei să-ți dau?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 Șoareci, n o să mai bată capul noaptea, ziua toată și să-mi caute pricină. La tulap n o să mai vină. Pot să dorm și pot să stau cum îmi place. Ce să-ți dau fiindcă te purtaș frumos? Mm -mm. Haide nu fi rușinos! Na? Mai Ia și pâine! Hai să dorme iar mâine chem în zor de zi vecinul să te ierte. S-a dus, chinul. Uf! Răsuflu ușurat, că deșoare ce-am scăpat! Iau!